välkomna till första avsnittet av Fake Gig Girl. Vi sitter runt ett köksbord i Göteborg. Och de som sitter här idag är Isabel. Emma. Och Tina. Jag heter Isabel. Jag är 28 år gammal. Och jag skulle faktiskt benämna mig själv som nörd. Mitt första nördminne. När jag riktigt rannsakar mig själv så kan jag inte riktigt hitta det allra första. Jag debatterar lite med mig själv om huruvida det här skulle vara när vi köpte Nintendo När jag var fem. Eller om det var när jag faktiskt lärde mig läsa. För det kom in ganska snabbt efter det. Och det jag bestämde mig för var första gången jag läste böcken om Narnia. Jag kommer inte ihåg om jag var sex eller sju år. Men jag fick tag på den här boken om syskonen som skeppas ut till landet på under andra världskriget. Och hittar den här garderoben som tar dem till en annan värld. En värld där djur talar och där häxor utövar magi och där det är evig vinter tills dess att ett talande lejon kommer att befria dem. Jag älskade de här böckerna, sönder och samman, jag vet inte hur många gånger jag läste dem. Och de liksom öppnade verkligen dörren på flera olika sätt till nya världar. Jag letade länge och väl själv efter den här garderoben, hittade tyvärr aldrig någon gång. Men de gjorde så att jag fortsatte läsa andra böcker. Jag skulle faktiskt läsa alla som fantasy även om de har en väldigt, väldigt så här, väl förankrad religiöst tema i sig. När jag väl blev lite större och mamma och pappa började köra mig biblioteket så var det just fantasyhyllan jag fastnade vid. Det var fantastiska omslag, otroliga berättelser om raker och magi och svärd. Ibland modiga hjältinnor, oftast modiga hjältar. Efter ett tag så blev jag även väldigt fascinerad av rymden. Eh, och började läsa väldigt mycket sci-fi. Ett tag skulle jag bli astrofysiker. På grund av att jag läste Liftojnskhet i galaxen. Tyvärr så blev det ingenting med det. Mm. Det jag det. nördar idag så att säga. Det är faktiskt mest böcker. Jag läser väldigt mycket. Både sci-fi. Inte lika mycket fantasy längre. Det kommer i perioder. Och jag tittar på väldigt mycket film inom samma genre. Och jag tror att... Det är där jag är liksom, i min nördhet. utan jag har litteraturen mest. Mm. Ska jag fortsätta då att tala om vem mm. jag är? Jag heter Emma. Jag är jätte, jätte snart 27 år gammal. När vi pratade här om vi skulle ta upp vårt första nödminne så kände jag Men gud, jag har inget. Alltså, jag fick, för jag har ingen så här riktig ha-upplevelse av att shit, jag är nörd. Det har kommit väx fram mer under åren. Och det kanske är först eh, typ sedan sju år tillbaka, så runt när jag var 20, som jag faktiskt började kalla mig nörd. Men om man ser här tidiga minnen ändå som kanske ändå kan kalla lite nödiga. Alltså jag växte upp med Nintendo 8-bit och Super Nintendo, jag har fortfarande min Super Nintendo-konsol och spela på ibland. Men alltså, när jag växte upp så var det inte det något konstigt att spela Super Nintendo. Det var inte töntigt. Det var inget man blev mobbad för. Som man ofta förknippar med nödiga saker. Förr åtminstone det att det var något man blev mobbad för. Men sen så tänker jag när jag var lite äldre. Typ kanske 12-13 någonting. Så jag minns som kanske pekar på att jag inte riktigt var som mina andra klasskamrater ändå trots allt. För att jag var hemma hos pappa. Och TV4 körde något maraton med eh, Apernas planet, de gamla 70-talsfilmerna. Och visade en film varje kväll, sent på kvällen. Och jag fastnade för dem här och såg på dem jag in för att se och tyckte att de var intressanta. Det kanske inte är jättemånga 12-13-åriga tjejer, i alla fall inte idag, som skulle göra det, tror jag inte. Så det är väl lite så. Sen så har jag som sagt växt med tiden. jag jag även som Isabelle så börjar... Jag läste en del fantasy under tonåren Jag läser inte så mycket idag tyvärr Men det fanns, det var en väldigt tydlig del under min tonår Jag älskade drakar, det var liksom Jag vill ha en drake, vad finns inte drakar på riktigt? Sörjde länge över detta faktum Men idag så alltså, nöd jag lite av varje Jag som sagt utforskar Fortfarande och lär mig nya saker och hittar nya intressen Jag Börjar läsa serietidningar det är jag väldigt ny på liksom, och känner att läsa... Alltså, det började med att jag är stort Buffy the Vampire Slayer-fan måste jag ju säga. Och det blev sen... När serien tog slut så tog den vid som serietidningar. Och det var där jag började läsa serietidningar lite mer på allvar. Det blev min Gateway-comic med säsong åtta som serietidning. Och sen så har jag växt. Jag fortsätter läsa från Weedons värld och hans serietidningar som Firefly. Och nu har jag väl börjat läsa... Ja, superhjälte Superhjältetidningar med Batman och Captain Marvel Batwoman, Aquaman faktiskt <laughs> Om man inte går till superhjälte så håller jag på att läsa Saga som är jättebra Annars så ser jag mycket på tv-serier som Doctor Who, Farscape Arrow, allt sånt Sen så spelar jag även lite brädd och kortspel Bland annat Flux och Carcassonne Small World och Pokémon Kortspel, faktiskt Döm mig inte Jag är då Tina och jag är 21 så jag är yngst och längst här. Ja, mitt första nödminne skulle jag nog säga är den dagen som mamma kom hem med ett nes till mig och min syster. Och jag och min syster brukade alltid bråka men så fick vi det här tv-spelet och vi lyckades alltid vara stans när vi spelade Mario. Då behövde vi lite teamwork och eh, vi satt där och spelade väldigt mycket och det är väl det som har byggt upp mitt intresse för tv-spel och som har hängt med i alla år. Och har väl eskalerat lite de senaste åren. Och mitt andra, så här större nödminne som jag verkligen minns, det var första gången som jag såg Star Wars. Och det var, det gick på fyran och min kusin var hos oss och han sa att vi skulle kolla på det och jag blev helt frälst. Och sen dess så har det hängt med. Och jag gillar också Nördiga filmer som gärna med sci-fi och rymdskepp. Ja, eh, och en av mina favoriter är då Star Trek, gärna originalserien. Och det är därifrån jag har tagit mitt namn, Tina Kerr. Och jag försöker läsa böcker lite då och då. Men det brukar bli att jag läser halva boken, sen låter jag den ligga. Så försöker jag läsa ut den någon gång, men det går inte är så bra. Jag lyssnar ganska mycket på poddar. Nu är det Isabell som pratar igen jag lyssnar en hel del på nördpoddar. Poddar som handlar om superhjältar och tv-serier, rymdskepp. men som pratar om tv-spel och men som pratar om datorspel. men som pratar om mobiltelefoner och de senaste tekniska prylarna. men som pratar om fantasy och men som pratar om böcker. Och det genomgående temat på alla de här poddarna, hur olika män var, var det, det är ju män. En tjej kan vara bisittare, en tjej kan vara en gäst. Men de bland de poddar jag har lyckats hitta så har jag aldrig lyckats hitta någon med bara tjejer. Det här stödet för en faktiskt något enormt. Och jag bara, varför finns det inte det här? Jag efterlyste på Twitter, är det någon som vet någon? Jag fick inget gensvar på det här. Och jag bara, alltså det här går inte. Ska jag behöva starta en egen? Så jag bara, okej, okay. jag gör en efterlysning. Jag söker nördiga tjejer i Göteborgsområdet som vill starta en nördpodd med mig för att det här behövs. Jag fick jättemycket gensvar på Twitter den dagen. Jag har inte så himla många följare. Så det, jag fick mycket mer bitwits än jag trodde jag skulle få. Och jag fick en hel del intresse. Och temat jag kunde upptäcka på de här gensvaren jag fick var egentligen två saker. En var, åh roligt och spännande det låter. Men jag kan inte tillräckligt mycket. Så jag vågar nog inte vara med. Eller så var det, fan vad kul. Jag kan allt om Harry Potter. Let's do this. Jag skrev ett blogginlägg om det här faktiskt sen. Och... Funderade lite kring varför det ser ut så här. Varför är det så att tjejer antingen tänker att de inte kan tillräckligt mycket eller att de pratar om Harry Potter? Det kändes lite som en snårig grej att navigera för jag fick lite kritik mot det här efter att jag skrivit det här blogginlägget. Och för att vara tydlig mot det här, med det här så vill jag bara säga att jag gillar Harry Potter. Jag tycker det är en bra serie. Jag tycker att det är bra filmer. Jag själv läst dem flera gånger. Jag har sett alla filmerna. Jag har ingenting emot Harry Potter. Men när det kommer till tjejer och nörderi så är det ganska få saker som de i offentligheten nöda på, faktiskt. Det är inte eh, hard sci-fi, det är inte eh, liksom den djupaste medieviala fantasyn utan det är Twilight eller Harry Potter. Lite generaliserat. Jag tycker inte att det här är nördlight för att det är nörderi precis som allting annat. Precis som att det är nörderi att sticka liksom att det är nörderi att samla på frimärken. Men inom vissa kretsar så anses det här inte riktigt vara lika mycket värt Som att veta allting om, sig Doctor Who Vad som hände just säsongen 67-68 Jag fick alltså lite kritik mot att jag folk tyckte att jag bär Harry Potter Vilket jag själv inte tyckte var fallet Utan jag försökte bara tänka på vad jag tänkte Vill jag göra en podcast så vill jag inte bara prata om Harry Potter Jag vill prata om rymdskepp Jag vill prata om fantasy Jag vill prata om tv-serier Och jag fick tag på två tjejer som sitter här bredvid mig nu. Ja, jag kan ju säga att. Jag var en av de tjejerna som kände att. Det här låter kul. Men jag kan inte tillräckligt mycket. Jag vågar inte att ge mig in på det där. För jag känner att jag har för dålig kunsk kunskap. Jag Lite lita av varje nöd brukar jag kalla mig. Jag har inget såhär djurblåd intresse. något speciellt. Jag tycker om, det, om lita varje lite av varje. Men sen när Isabelle skrev det här blogginlägget. så kände jag att. Jag blev riktigt arg på mig själv. För att jag kände så. Att jag inte vågade. Och för vad omvärlden kommer tycka. Och kanske döma mig för att jag inte kan tillräckligt mycket. Så blir jag så arg på mig själv. Och liksom, nej, skit det här. Jag säger att jag vill vara med. Och så kom jag med här. Jag bedde i mig själv väldigt mycket. Det är bra Jag är så glad när jag liksom fick det. Att jag hittade en till. <laughs> ja, och jag såg ju då Isabels tweets och... Jag tyckte att ah, det här är ju skitkul men jag vet inte riktigt om jag är intresserad tillräckligt mycket för att göra detta. Men så kom jag fram till efter jag, dag två när jag hade gått och tänkt på detta så läste jag Isabelles blogginlägg och bara nej men jag, jag måste ju göra detta, det här är ju jättehäftigt. <laughs> så jag hörde av mig igen och sa att nej men jag vill göra detta och så blev det så. Nu är vi här. Ja. Och nu är vi här. Poddens namn är Fake Geek Girl. Det är ett namn som inte bör vara så väldigt okänt för, för de flesta som lyssnar, antar jag. Det är ett väldigt problematiskt begrepp som har spridits i några år. Och ett skäl till att vi gör den här podden och att vi pratar om det är väl lite att vi vill övervinna rädslan att bli kallad en Fake Geek Girl. Det var väl lite av att man inte vill bli stämplad som det som gjorde att man inte riktigt anmälde sig på en gång och sa... Nej, men jag vill göra detta utan man fick gå och tänka lite och mm. ja. komma fram till att det gör ju inget om man inte vet allt. Nej, alltså... För hur ska man annars lära sig liksom? <laughs> ja, precis. Mm. Ja, precis. Vi vill prata lite om fenomenet fake girl. Vad är egentligen fake girl och varför är det problematiskt? Det, det är ju problematiskt för att det, jag känner att det hela går ut på att det är en viss grupp Ja, det är nödkillar som sätter upp kriterier för att det här får du kalla det för att nörd nöd. Du ska kunna citera hamlet på Klingon och nämna samtliga Green Lanterns karaktärer som har varit. Och kan du inte det här så är du ingen äkta geek eller nöd. Medan män för det mesta inte behöver bevisa sina kunskaper. Som det är vi tjejer som måste kunna att visa att jag kan det här, låt mig vara nu. Lite skram. så Fake geek girl och vad det kommer ifrån är så vid jag vet ifrån En meme som kom Runt 2010 någon gång Och det är en tjej Som har stora Svarta glasögonbågar Och håller upp sin hand Och i handen så har hon skrivit Nerd Så är det ovanför hennes huvud En text och någonting som säger sig Älska eller något med nörderi Och texten under Se, ja, påpekar att hon inte är tillräckligt nörd eller inte har tillräckligt kunskap om det här. Ett exempel är I love the legend of Zelda hos Link. Den här mimen går vardagligt eller vardagligt oftast under namnet Idiot Nerd Girl. Mm. Samtliga av de här mimen som cirkulerar runt på nätet visar på att hon ja, säger sig gilla något nördigt men att hon missar på grejen eller så går då den allsmäktiga manliga nöden dömer henne som att hon inte är tillräckligt nördig för att få med i den nördkulturen. Och att eh, tjejen i fråga bara gillar nörd för att få intresserade av pojkar ligga verka kol. Cool. Mm. För allt vi kvinnor gör är ju för manlig uppmärksamhet och vi har inga egna intressen. Allt vi gör är för männens skull detta framförs ganska bra i en artikel av en kvinna som heter Tara Tiger-Brown. Hon skrev i mars 2012 på Forbes.com som heter Dear Fake eagle, Girl, Please Go Away. Där hon använder idiotnörgöljus som ett exempel. Och sen i princip över två sidor får breda ut sig hur besvärligt det är för henne som har tillbringat hela sitt liv med ett olätt intresse att det nu finns tjejer som bara är där för att pretentiöst stjäla uppmärksamhet. Och det här i det här läget så är det inte bara killarna som säger att de fejkar. Utan det är en kvinna som anser sig vara konkurrerad av liksom tjejer som är intresserade. Och det här liksom tycker jag är ett jättestort problem faktiskt. Att det är som, Har ni upplevt det någon gång att andra liksom nödtjejer har gått på er för att ni liksom skäl deras att det konkurrerar? Jag har aldrig blivit kallad fake geek girl. för att jag inte umgås med folk egentligen. Så jag slipper utsätta mig för sådana situationer. Men alltså jag läser ju mycket på internet, Twitter och tanger och allt sånt där. Och hör att folk, inte bara av män, utan även mycket av andra kvinnor. Ja, de känner sig hotade. Och jag tycker det är väldigt sorgligt att det finns. Varför ska vi behöva känna oss hotade av andra kvinnor inom nödkulturen? Can we always get along? Det kanske finns en kvot. Det finns plats för ett visst antal tjejer. Och när den kvoten är fylld så måste liksom, är det att inte om det är först in, först ut eller hur, liksom hur det funkar. Och där kanske de här husförhören kommer in att den som kan mest får stanna kvar medan de som inte kan mest, de mottas ut ur dörren. Det är ju väldigt tråkigt om det är så. Mm. Vad glad jag är att jag fick vara med, hoppas jag. att Jag fann liksom innan dörren stängdes. Jag känner mer att det är oftast mer män som går mm. in och förhöra och Kolla så att man vet allt om allt. För att det är ju självklart att alla män vet allt om allt närligt någonsin. Ja, de föddes ju med den nördegenskapen. Ja. Tänk att du föddes som man. Bara här kunna klingon utan till redan i födseln. Ja, jag är avundsjuk. Ja. Det är jag också. Mm. Hur kort som helst kan bara citera hamlet på klingon. Ja. Eller skulle det möjligtvis kunna vara så att både män och kvinnor inte alls föds med den här utan vi... Utforskar intressen och hobbys på samma nivå. Och man lär oss och tar in oss och hittar nya saker i olika takt. Mm. Men det kanske är en dum tanke av mig. Det kanske är det. Ja, okay. Det som är problematiskt är ju... Killar uppmuntras på ett annat vis även från de är små. Just att göra de här traditionellt manliga sakerna. Som att spela dataspel. Ingen så här skulle säga ifrån om en kille börjar spela rollspel. Men tjejer ska ju inte intressera sig för sånt när de är små. Så när de väl börjar intressera sig för det så kommer har de redan kommit upp i tonåren och de har, en, de har en jäkla massa år att ta igen. Och då är det inte så konstigt att de kanske inte har alla de här kunskaperna som alltså de människa männen som spelat rollspel som de var tolv har när man är 22 och precis liksom har kommit på att shit, att gillar det här. Jag, som jag har pratat om, jag har en bild av, jag tror av många delar den, att det är de som upprätthåller det här tankesättet att det finns fake girls kommer från okunniga typ Finningar tonårspojkar. Men det är det ju inte. Det är ju professionella inom branschen också. Ett exempel är Tony Harris. Han är författare. Comics författare har gjort bland annat Iron Man. Han skrev för ett tag sedan på sin Facebook-sida. En lång rant om tjejer som cosplayar på conventions. Och att de, här, de flesta är på sörer, De är bara ute efter oskyldiga stackars men och vi bara har deras uppmärksamhet. Och han är trött på oss på Sörer på hans conventions. Det är ju väldigt sorgligt att höra dig från en professionell inom branschen. Att han spottar på oss tjejer. Jag tycker det är väldigt intressant att han tycker att tjejer som kosplayer bara är på Sörer och i princip som man uttrycker sig, slampor som så här, klär sig halvnaket och strutar omkring för att få uppmärksamhet från killarna när det enda de gör är att klä sig identiskt som de seriefigurer som han själv har skapat. Alltså, hur ska sig cosplaya om de inte får klä sig som de kvinnliga karaktärer som finns i hans serier? Mm. Ja, klä mig som en kvinnlig seriefigur som inte har särskilt mycket kläder på mig så, alltså... Det, det är ju svårt att veta hur man ska göra det här för jag är rätt i hans läge. Om jag hade kommit dit med en liksom helång heltäckande dräkt hade det varit bättre i hans ögon då för att då klä mig inte som en slampa. Men samtidigt så går jag då ifrån hela cosplay-grejen att jag ska se ut som den person jag har klätt ut mig till. Ja, du förstör ju allting. Ett litet Youtube-tips. tips. apropå där med Tony Harris och hans rent. På Facebook. Det finns en Youtube-personlighet. Hennes konto är ALB in Wonderland. Du kommer lägga upp klipp på bloggen. Hon talar lite kort om det här med fikigörfenomenet gör och hon läser upp hela Tony Harris inlägg på ett väldigt roligt sätt och sen plockar hon ner det och ja, säger vad för det här är bullshit. Det är, det är ett väldigt bra inlägg i debatten ifrån henne. Men jag känner också att när en skapare inom närkultur har dessa åsikter så känner jag personligen att okej, okay, men jag behöver inte stödja dig. Jag, jag kan ge mina pengar till någon som inte spottar på mig som kund. Alltså det Tony Harris gör i det här läget och där är ju inte bara han utan det är väldigt, väldigt många med honom det är att man bortser från 50% av befolkningen. Och ska man bara prata rent profitmässigt, profitmässigt sett så missar ju dem en enorm del pengar. Och nu är det säkert så att de här snubbarna sitter och säger- att nu gör de inte det för pengarna skull. Det är ett brinnande intresse. Men det är klart som tusen att de är intresserade av att sälja fler comics. De är intresserade av att fälja, sälja mer merch. Och att då väldigt effektivt stänga ut halva befolkningen- genom att kalla dem poserandes lampor. Det är ju så fruktansvärt kontraproduktivt. Att jag bara inte liksom vet vart jag ska ta vägen. Nej, jag förstår inte. Vad tror han sig tjäna på det- Mm. Det lönar sig ju inte på något sätt Nej. Det är väl finne, finniga tonårspojkar som blir glada och känner att Ja, han håller med oss Ja, men då känns det Jaha, är det bara deras pengar som räknas? Mm. Du vill inte ha mina pengar? Nej Okej, okay. du behöver inte ha mina pengar Jag ger dem till någon annan Du vittnar ju också med en otroligt såhär, dålig kill-syn kill Eller mans-syn överhuvudtaget det han anser om sin fanbase Det vill säga de män och, Eller killar, vad man nu vill identifiera sig som Som är de som läser hans serier Han titulerar dem Finliga hormonstina tonårspojkar Som inte kan styra sig själv När det kommer in en snygg tjej i bild. Och det är ju bara så här. Det är ju så förnedrande mot killarna mm. Att de går med på det mm. <laughs> Ja precis, han spottar ju inte bara vad tjejer Han spottar på hela sin fanbase Ja <laughs> så. Vi slängde ut en fråga på Twitter innan mm. där vi efterlös en tjej som helt och hållet fejkar nördhet och får ligga på grund av det. Och vi fick ett svar av krigsmamma som inte var riktigt säker om hon började som en fake geek girl och sedan blev en riktig nörd. Efter att hon skrev att hon alltid tyckte om tv-spel, Pokémon och... Spel som Sims So Tycoon Och sedan hade en Partner som eh, Hon spelade skjutspel med För att imponera på till en början Men sen så gillade det Så valde vi att rösta och vi bestämde att hon inte var En fakey girl mm. Men det här går tillbaka till det som jag pratade om Alldeles i början, där med vad räknas egentligen Som nörd eller inte ja, Men män som inte räknar Harry Potter som nörderier Det är bara Light -like som tjejer håller på med Det är liksom precis samma sak hon älskar tv-spel, hon älskar Pokémon och hon älskar Sims. Vem är det som bestämmer att det här inte är nördigt? Och det var därför vi röstade ner henne. Hon var inte en fake girl. Hon gillade det hon höll på med och hade det som ett intresse. Och sen så utvecklar det intresse att även inbegripa andra saker såsom spel. Men fick hon ligga på att spela spel, så var det bra för henne. Ja. Det hela det här som det vi pratade om med Tony Harris och att han spottar på sin fanbase och hela grejen med fake girl det enda som det som uppnås är ju att vi utestänger eller de utestänger ja, halva befolkningen ifrån nördkulturen. Ingenting uppnås ju av det. Och även om det skulle finnas fake geek girls så känner jag, ja, och det påverkar inte min nördhet och vad jag sysslar med, och att det finns tjejer som bara gör för att få ligga eller varför någon skulle göra det. Och skulle man nu träffa en person som säger sig älska Star Trek men inte har en aning om att det finns Star Trek-serier från 60-talet som Will Wheaton säger Don't be mm. a dick, alltså bjud in i gemenskapen visa att ja, men det här finns, det är jättebra du borde kolla in det här, låna ut henne mm. dvd eller istället för att stänga ut så välkomna in i gemenskapen Ni nörderi i också nörderi? Ja Absolut, där är mm. en väldigt viktig punkt i det hela att vi nördar har ju faktiskt ett ansvar att visa de nya vägen. Ja, mm. det är ju som jag nu i somras äntligen gick med och kollade på det här med Doctor Who. Som alla andra har sett i hela världen. Kom fram till att det här är ju faktiskt väldigt bra. Nu kan mm. du njuta av det som rassen av oss. Ja, vi mm. För förstår du inte... allt. Och inte bara generella saker som ja, men jag vet vad det är och vad en tardis är. Ja. Men om vi, om vi fortsätter nu. nu. Nu är det dags för dr Who. Men vi ska prata lite grann om saker som händer i världen. Och det som har hänt de senaste veckorna. Är ju att det har utsätts en ny doktor. <skratt> <skratt> Var ni nervösa när ni fick veta på att när Mix skulle hoppa av? Vad skulle komma en Nej, för jag har faktiskt aldrig riktigt tillat honom. Plus en på den. <skratt> Men jag har ju bara sett. Ett avsnitt med honom då, för jag är fortfarande på David Tennant. Men så gick det ju då på BBC när jag var och hälsade på min mamma. Så passade jag på att kolla på det avsnittet och så kom jag fram till att jag orkar inte med honom. Han är så fruktansvärt jobbig. <laughs> han... så, så jag är så glad att nu var det typ tre säsonger jag har att se med honom och sen kommer han vara borta. Gud vad skönt ja alltså Det känns som att hela hans grej, speciellt den senaste säsongen, har jag bara varit och stå och titta förnuligt på Clara och bara, oh you clever, mysterious girl. Ja. Men jag känner att jag gillar Matt Smith. Han kanske inte har skapat en unik doktor som tidigare doktorer, men jag, gillar, jag tycker han är en bra skådespelare. För jag tycker inte att den senaste säsongen har varit så jättebra. Men jag skyller inte på Matt Smith, jag skyller på Moffat, ja. han som Google. har hand om serien just nu, man det. är hans fel. Så jag kände att nu vet jag att det skulle komma en ny doktor. Och då kände jag mest att okej okay då. Men jag vill inte ha kvar moffat. Jag är mest ledsen över att moffat fortfarande kommer att vara kvar. Men, men, vem är, den, vem är doktor? Tannant. Åh oh, jag kan ju inte göra Tannants efternamn. Den nionde doktorn. för Eccleston. Ja, Eccleston. Mm. Plus ett på den då? Ja. <laughs> Nej men jag tror att det var bara för att jag började kolla med honom. Och tyckte att det var så fantastiskt roligt. Mm. Och först så var jag inte så förtjust i honom men kanske tre avsnitt in nu så insåg jag att han är ju hur häftig som helst. Det jag gillar med honom är att han, jag tycker att han har en så väl avvägd del mm. mellan det här barnsligt fåniga. <laughs> För Doctor Who är ju en familjeserie. Barnen ska gilla det, de vuxna ska gilla det och då är det nästan liksom omöjligt att göra det utan att det blir liksom något av det här... Inte clownartade det ska jag inte säga. Men att det blir lite fånigt, och det, det tycker jag att han gör ganska bra. Men han, han är också allvarlig och arg på ett sätt som varken Tennant eller, eller Matt Smith har klarat av. Och det är så här liksom han blir arg. Eller han blir lite rädd när han blir riktigt arg. Jag tycker han gör det så snyggt. Jag tycker det är synd att det blir kontroverser med bolaget så att han bara fick göra en säsong. Jag tror nu att när Peter Capaldi kommer in att det kommer nog vara lite mer som nionde docktens. Det stilen. Hans doktor kommer nog vara mer lik 90 doktorn. Kan jag tänka mig lite just det där med. När han blir arg så blir man lite rädd. Ja. Det finns ju vissa, vissa teorier kring det här på internet. Om att alltså, doktorerna går i tre äh, skådiscykler. Att det är en som är lite mer allvarlig. Och efter han så kommer det en lite av en, en clown. Efter det så kommer en dandy. Och det är typ det jag har varit nu. Det har varit allvarlig ökkelstund. Det har varit såhär Tennant som är... Inte riktigt clown, men lite mer lättsam. Och sen så kommer då Matt Smith som är Daniel i sin tweed och i sin fina bowtie. Jag läste lite rykten på nätet innan den nya doktorn avslöjades. Och så läste jag en artikel om att vilka som det var mest bettat på på så här brittiska spelföretag. Och så stod det att en av de som var högst tippade var Rupert Grint. Från Harry Potter och som han är mest känd. Jaha. Ja. Ja. Och det eh, tyckte ju jag som Potter-nörd att det hade ju varit fruktansvärt kul. Men in, för mer anledningar än att han är med i Harry Potter. Och det är för att i avsnitt ett i säsong två. När eh, doktorn då precis har blivit David Tennant. Och han eh, frågar hur han ser ut. Och den, det, det han säger är att han frågar om han är ginger. Och därför hade jag tyckt att det hade varit så fantastiskt. Men Sam, du ser Rupert Green så ung. Och där är jag faktiskt glad över att det inte går neråt mer. ja. Det är det så jag tröstar mig lite att det kan komma sen. Vad tycker ni om det faktum att Peter Capaldi har varit med både i Doctor Who och i Torchwood? Så han finns redan universat som två olika personer. Vad ja. tycker ni om att han ska bli det doktor? Kommer Moffat försöka få ihop det här på något vis? Att det han vi det har väl sagt att han inte kommer göra. Mm. tror jag att jag har läst någonstans. Jag har inga problem med det. Det är ju någon tidigare doktor nummer fem tror jag att det kanske var som också hade en biroll i serien någon gång innan han blev doktor. Så det är ju förut. Och även Companions har ju varit med som biroller tidigare och sen blev Companions. Så det är ju inget nytt i Doktor O-serien. Kan jag ha eh, Och jag tycker att det, det kan ju faktiskt vara så här. Jag vet inte för jag har inte sagt så mycket om varför doktorn ser ut som han gör. Men kan det inte vara lite som i Drömmar? Eh, ni vet att man kan ju inte komma på ansikten i drömmer utan man får någon som man ser på gatan. Och eftersom doktorn blir eh, han från Pompeji kan det inte vara så att han ser ut så för att han en gång har sett honom precis som det tidigare. Kanske att han har sett David Tennant på gatan. eller Att doktorn faktiskt det. kan styra utseendet efter generationer på något sätt. Eller att han att omedvetet ja, tar in det han har sett. Från ja, för han kan inte komma på ett nytt utan det blir någonting som han känner till. Det var en intressant... Eh, det hade jag aldrig tänkt på innan. <laughs> Nej. Finns det någon där ute som vet hur det funkar med The Time Lord-regenerationerna? Eh, kan doktorn på något vis medvetet eller omedvetet styra det här? Eller är det bara helt slumpmässigt? Gud vad intressant. Ja, det var väldigt intressant teori. Eh, vi kan inte prata om det här utan att prata om det faktum. Att doktorn återigen är en vit man. Mm, ja. Mm. Men ja, det blev ju det. Men vad man har läst och hört nu i efterhand så var det ju både en mörkred man som blev erbjuden rollen, eller flera. Även en kvinna. Jag vet inte om det var till den här eller om det var till den tidigare doktor, Catherine Ceta-Jones, var tillfrågad. Eller inte tillfrågad, hon var tänkt på vid ett tillfälle. Och det är ju liksom, tycker jag, även om det inte blev en kvinna så tycker jag ändå skönt att veta att de här fall tänkt det. Jag tänker det är så här. Möjlighet. De har tänkt det. Har de låtit folk gå på auditions? Har de låtit folk provspela? Eller har de liksom, ja ah, Catherine Zeta-Jones, hon skulle vara kul. men Jag läste idag, jag vet inte om det var på Facebookgruppen Geek Women Unite. Eller om det var på Facebookgruppen Svenska Hovians. Och det var en artikel ifrån Tom Baker, som är en gammal doktor. Hoppa, skulle hoppa av och de skulle kasta en ny redan då så var det en artikel om nu är det dags för en kvinnlig doktor så ja. det är ju gammalt och vi har fortfarande inte sett en kvinnlig doktor fast det är 60-70-talet mm. mm. då är det ju verkligen på tid och det har ju gått på som när var det 63 mm. Något sånt. Då, då kan man, man är, ja det är väl 50 år, mm. år Ja, ja. ja då, då är det väl på tiden att det blir en kvinnlig doktor någon gång jag har ju ibland misstaget att läsa kommentarerna. Gör aldrig det. Det är en väldigt, väldigt dålig idé. Men nu när det var på tal om den nya doktorn i alla fall så läste jag en hel del på brittiska sidors kommentarsfält. Just om det här med att det finns inga female time lords. Bara nej för att då blir det en time lady. Bara det finns inga female time lords. Bara, nej. Om man nu skulle regenerera till en kvinna, så blir det ju så för en timelady, absolut. Och de existerar uppenbarligen. För det är liksom har funnits. De har ju filmade sekvenser från Gallifrey där det uppenbarligen är kvinnor med, så de existerar ju. Plus att det är explicit uttryckt i serien att Time Lords har regenererats som kvinnor. I The Doctor's Wife pratar de om det. Mm -hmm. Och det är liksom det har hänt innan. Kanske inte just den karaktären, kanske inte just den i som vi har fått se och uppleva. Och att folk blir så upprörda. Men vad då? Då kan lika gärna. En en kvinna, jag vet inte riktigt Göra vad som helst Men bara, ah, en av tretton är inte så mycket okay, <skratt> <skratt> Nu kommer jag lite att spåra här kände jag Nej, med tanke på att Serien har ju varit lite i framkant På många andra sätt Det har varit lite nytänkande Som en Jack Harkness och vad är Han heter sexuell Han ligger ja, med ja, alla Ja, precis. Ja. <skratt> <skratt> ja, den har varit i framkant På många andra sätt Så varför det är så otroligt att tänka att Det skulle vara en kvinnlig doktor för att då skulle man förlora hela det här samspelet mellan The Cute Bubbly Companion och doktor. Ja, ja. Då har jag Donna, säger jag bara. Ja. ja. Det är ju, Donna är min favoritkompanion. Älskar Donna. Äntligen liksom en, en brud med lite skinn på näsan. Och, Som inte bara står i styrelse. Ja. Precis. Första avsnittet när hon är med i det jula avsnittet. Jag hade jättesvårt för henne. Men sen i slutet av avsnittet när hon inte följer med. Jag blev faktiskt lite ledsen där. Mm. Så jag blev så glad sen när du kom tillbaka och hon hade packat väskor ifall hon skulle möta honom. Skönt. Men jag gillar också första, Billy. jag tänker inte försöka uttala hennes namn. Rose Tyler. Eller Billy Piper. Hon är Den största typ motargumentet mot en kvinnlig doktor som jag har sett på, på internet rörande det här är ju att eh, hur skulle en kvinnlig doktor se ut om hon skrev som offentligt? Jag kan förstå den i vinken, liksom. jag tror inte att det ska bli bra. Nej. Så så sett, ska hon nu Moffat vara kvar så, ja ja. Men han kanske inte ska skriva kuliga <laughs> karaktärer, han Eller? gör det inte jättebra. Tina, vad ser du fram emot vad gäller kommande populärkultur? Det jag ser allra mest fram emot är ju såklart Playstation 4. till där så är det väl mest Dogs som jag är sugen på. Och jag var väldigt skeptisk till att det skulle vara en touchpad på kontrollen först. Men efter att ha spelat ganska mycket vita så förstår jag inte... Är det nya Nintendo? Nej, Nej, det är handhållen. Nintendo heter Wii U och det, det finns redan. Ja, det har jag spelat ganska mycket också. Jag har inte ingen gamer. Ja, men efter att jag har spelat ganska mycket Playstation vita så har jag kommit fram till att jag vet inte hur jag överlever utan en touchpad på min kontroll så mm. det ska bli väldigt spännande och ett nytt GTA kommer bli väldigt kul till hösten också och så är jag, är jag även väldigt taggad på nya Assassin's Creed även fast jag tyckte att tredje Assassin's Creed var väldigt dåligt och har inte ens spelat klart den. Så vill du ändå spela? Ja, jag har förhoppning förhoppningar om det här, de ska ju ändå vara pirater. Pirater? Pirater, ja men vad är de i tidigare spel? Jag är inte alls samma på. Äh, då är de, äh, nej men de springer runt, vad är det, talet Ja. så har jag bara ja. <laughs> De springer runt på hustlap. Typ jag träffar så, sådär. Ja. Och nu är det senaste så är det under inbördeskriget i USA. Och det är ju lite mindre coolt kanske. Och nu ska du vara på piratskepp? Ja. ja, det är så jag har fattat det. Mm. Jag har inte kollat för mycket För jag vill inte få det för spoilat Nej. Är det jag nu? Mm. Det är du nu mm. inte nu. Oh, okay. ja. Emma. <laughs> jag ser dels från, Alltså Jag har börjat läsa en del comics Jag har läst jag läser paperback Alltså att det är flera nummer Som samlas i en Liten större utgåva Det är smidigaste sättet tycker jag att läsa När man bor i Sverige Och jag har börjat läsa Justice League Batwoman och Akon från The New 52 och samtliga nummer två i paperback kommer ut i oktober. Oh. Så att jag har lite här åh skynda nu, jag vill ha oktober. Så det ser jag fram emot. Jag ser också fram emot i oktober. Vad ser du fram emot då? Det är då nya Batman-spelat kommer och Assassin's Creed. Jaha, det händer mycket i oktober alltså. En väldigt bra månad. Även en del filmer släpps i oktober. Så det var en annan sak jag ökar sig fram emot lite höstens filmpremiärer. Och bara för att trappa sex stycken. <laughs> Eller för en fem, fem. Sex, sjätte skrev vi för Isabelles skull. Mm. <laughs> och det är ju Riddick som har premier 20 september på svenska bio. Och det är ju Pitch Black som var första filmen. Och sen kom Chronicles of Riddick. Och nu är Vin Diesel tillbaka som Riddick. Och den ska tydligen vara lite mer mycket action. Och man går... Tillbaka till Pitch Black, hur den var lite mörkare och så. Så det tycker jag ska bli intressant. Sen kommer ju sci-fi, jag vet inte om det är så mycket sci-fi egentligen, men det är en rymdfilm i alla fall, Gravity, som kommer 25 oktober. Det är Sandra Bullock och George Clooney. Det känns lite så att det kommer vara en dålig film. Ja, men Vad är stor? Damer, damer, om du vill ner jag förstår, jag förstår reaktionen <skratt> på Sandra och George Clooney men det pratas mycket om det på nätet, nätet är hype. det är för gravity har jag förstått Det känns som att den hade varit cool om den kom från 90-talet Jaja Okej, finns det några grundstory i det här? <skratt> <kärna> i varandra. <skratt> <skratt> Vi vet ju, jag har sett trailern, eller jag har sett teaser trailern för trailern är jättelång och man ser inte riktigt trailers, för att nu får ni lugna ner. Andas, djup andas. Står du ner kort så här. Att de två är ute i rymden på en rymdstation. Det här är ju katastrof. Tina, vad sa jag? Jag ska lugna ner dig. De är på en rymdstation. Det sker en katastrof. Rymdstationen går sönder. De är strandade i rymden och måste överleva ensamma. Åh, det är så Uh, <laughs> ja Vem har de spelat modipoll? Jag vet inte Men jag såg trader, teaser-traden Jag blev faktiskt lite nyfiken på den det, det, alltså det känns Med den handlingen så låter det lite som att De har tagit så här namn Och så här, bara skrivit upp på en lista så typ 20 namn har haft en tärning Och liksom bara slott Och bara, ja men då får vi väl göra En film där man blir skeppsbruten i rymden Med George Clooney och Ja det är farbror Med gudstaker i vardagsrummet liksom Lite som Eller att här, ni kommer ni ihåg Den här leken som man gjorde när man tog pappar och mångristade ja, högst. Upp. Och sen så skickar man det vidare. Det var bara låter så mm. fel. Ja. Jag, jag, jag vet inte om jag har varit så taggad på något. På... <laughs> Men kom du ihåg att den är hypad på internet. Ja. Fast det var andra sidan Prometheus också. kommer ihåg ja. vilken besvikelse det var. Jag har inte sett den än. nej Okej. Okay. Då du det, jag gör du? Jag har förstått att jag inte har missat så mycket. Nej, alltså det Nej, det har du inte. Alltså jag tycker att Ja, den är mycket så ologiska saker som försiggår. Men jag tycker ändå att det är en schysst film. Förlåt, jag tycker det. Charlie Lester, mm. kan inte springa åt sidan. Nej, nej. Det är även något mentalt fel. Jag är inte gärna få på mitt examen, men... <laughs> mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, har du valt innan? Vilka fler filmer har du, Emma? <laughs> ja, sen så har vi också fjärde oktober, Bad Milo. Fjärde? Här? Ja, fjärde mm. oktober kommer Bad Milo. Bad Milo är en skräckkometi med mycket homage till 80-talet. Handlingen är typ så här. Den killen med stressfullt jobb och han lider av magsmärtor. Smärtorna visar sig vara ett monster som kommer ut från hans kropp och börjar attackera människor som ger honom stress. Den kommer faktiskt ut genom häcken på trailern. Det här verkar fruktansvärt dåligt. Ja, men alltså, men, om man kollar på trailern... Och är det typ liksom mask i magen, fast gånger tusen? Ja, lite så. Eh, måste men då ta... kliper in igen. Nej, det gör, det, nej, den är ute så här. Har den väl kommit ut så här nu Men, inte? Alltså, men skrivet komedi med mycket åttetalskänsla, monstret då, den här som kommer från, jag säger magen för att vara lite finkänslig. Ja. Har väldigt mycket 80-tals Hur var på den tiden i film Så det tycker jag ska bli kul Faktiskt, jag ser fram emot den Det kan nog bli väldigt mycket skratt Och kul Men alltså, man måste ju faktiskt uppskatta en riktig skräckfars. Det görs för få Det görs alldeles för få Sen så kommer ju förstås Thor 2 Thor 2 ja, Jag har sett klipp från det här Det var The människa. Dark World som har premiär 8 november ja. Har Isabel. ni sett klippet från San Diego Comic Con Där han kommer ut på publiken och bara Ja Lyd mig mina oh. underskottar. Tom det Hiddleston i är mitt så hjärta Så himla fantastiskt klipp Ja, vi jag lägger upp det här på bloggen. Ja, alltså jag får rysningar. Ja. Bara av giffen stikulerar i på Tumblr. Bara giffen gör att jag får rysningar. Det är så mäktigt. Han har sån pondus och kraft när han gör det här. För er som inte har sett det så är det alltså ett paneldebatt på San Diego Comic Con. Plötsligt så släcks ljuset ut på scenkrivet Tom Hiddleston i full tormundering. Nej, Loki. Loki, Loki. förlåt, förlåt herregud. Nu är det pinsamt, och jag vi klippa bort. Tom Hiddleston i full Loki-mundering kommer ut på scenen och bara ny i mina undersåtare lyd mig gör Say my name gör allt jag gör ah, han bara dominerar det låter som det häftigaste någonsin oh, det typ. är det nej jag har faktiskt inte sett trailern så jag kan inte säga så mycket om den jag vet att den kommer jag är pepp jag stannar där för vissa filmer vill inte jag se trailern mm. uh, och det här är en sån film I jag tänker bara sätta mig i biosalongen och förhoppningsvis njuta mm. jag gjorde samma sak med när det kom till den senaste Star Trek-filmen. Jag bara, jag såg någon så här den första teasern som släpptes och sen bestämde mig nej. Jag kan inte gå in på de här länkarna och gå in och kolla så jag vill inte få det spoilat. Så gör jag ofta med många filmer. Och sen så satt jag där en kvart in på filmen och visste vad som skulle hända ändå. Alltså jag brukar typ spoila så mycket som möjligt inför en film. För just för att det ger mig mer på något sätt. En del har jag... Men däremot sen efteråt så kan jag gå runt på, liksom på nätet och dammsuga. Vad jag tycker folk om filmen och sådär. Sen då Isabel, Enders Game. 18 november. Enders Game. Har ni två läst boken? Nej. Nej? Nej? Uh, jag älskar den här boken. Det är ju egentligen en kvartett. Uh, de står i boken alla fyra jag ska läsa om dem. jag gillar egentligen bara de två. Första. Det klingar ju av lite grann sen. Det här har jag sett fram emot sedan jag såg att den skulle komma faktiskt. Går det... du berätta lite kort vad det handlar om? Lite kort så är det att det pågår ett krig mellan jorden och en utomjordisk varelse. Ender är tredje syskonet i en Han visar sig vara ganska bra på strategi och sånt. Så han får gå på militärskola. På den här militärskolan så gör de stora simulationer av slag. För att de liksom ska lära sig hur allting går till. Allt eftersom tiden går och ändå blir allt duktigare och simulationer blir allt svårare så visar det sig att allting kanske inte riktigt är som man tror att det är. Ja. Det som oroar mig med den här filmen är att de kommer missa många av sidostoriesen eller kanske inte göra dem ordentligt. Menar, parallellt med att han liksom presterar allt bättre på den här militärskolan och liksom blir bättre och bättre på det han gör så finns det en sidostoria med hans syskon nere på jorden där de anonymt så här startar politiska kolumner i olika tidningar och liksom för en, inte en lobbyverksamhet skulle jag inte vilja säga, men de påverkar debatten väldigt mycket politiskt sett nere på jorden. Och det skrivs, beskrivs väldigt intressant i böckerna. Och i i trailern jag sett i än så länge så är det väldigt, väldigt mycket fokuserat på allting med kriget och att allt ska se väldigt tekniskt ut. Vilket inte var den bilden jag fick av när jag läste boken. Så jag är rädd att det här liksom kommer att göras till en stor rymdkrigsblockbuster där man missar mycket av det politiska som pågår. Det är väl ofta så att man missar det som var grejen i boken. Mm. missar de i filmen så kavlar de bara på med action. Ja men precis ja. Så jag ser väldigt mycket fram emot den Jag kommer se den på premiären Jag ser fram emot den här i ett och ett halvt år Men jag förhåller mig vagt skeptiskt Sista så att jag sett den Sista filmen jag hade som jag ser fram emot Är The World's End Simon Pegg och Nick Frost Nästa, eller sista del Av sin lilla trilogin jag Har inte koll på vad den heter Är det? Oh, det, Typ Ice Cream Nej, ah, ja, men det är, det är en Ice Cream Trilogy från köpte ja. i alla tre filmerna. Eh, de är ju jättebra filmer så jag är riktigt pepp på den här. Det är ett gäng medelåldersmän som återvänder till sin hemstad och ska gå på en pubrunda, men invånarna i byn är lite märkliga. Mm. mm. mm. Så där. Och sen är ju kom ju förstås nästa del av The Hobbit. Tror inte vi ska se mycket mer om det för alla kollen Jag är så taggad på det. Och när den kommer ska jag få Ja. Den här gången ska jag faktiskt alldest ut Hobbit-boken. kort, väldigt väldigt kort om om om det Nej, jag har ingenting att säga om. Det. Inte jag heller. Mm. Eh, vad ser jag fram emot nu, Jag har inte skrivit ihop någon sån här jättebra lista Men det som allra först kommer till huvudet är eh, Dagen efter min födelsedag släpps nämligen Terry Pratchets 40:e bok i Discworld-serien Här har vi någonting att se fram emot Jag älskar den här mannen djupt och innerligt eh, Har gjort sen eh, tidiga, tidiga tonåren Det är det du ser fram emot? Mm. Det är inte ja. dåligt Nej Och sen har Tina en liten del det jag ska dissa då det är att jag håller på att läsa lyfta en till galaxen. Jag skulle egentligen ha läst ut alla fem böcker tills idag. Men det har inte gått så bra. För att jag läser en översättning som är av Thomas Tidholm. Och jag blev överlycklig när jag hittade den här boken för liksom en tia. Alla fem och tänker det här är världens bästa fynd. Men så var det inte det För att när jag börjar läsa boken så ser jag att eh, de skriver ordet mig som M-E-J- och dig, de, D-E-J, e, och säg med S-E-J. Och det slutar inte där för att när de skriver att de säger någonting så står det med J och inte med G. Jag tror att det här är gjort för att det ska vara mer avslappnat men det gör bara att jag måste gå tillbaka och läsa om det så jag kan må dåligt en gång till över det. Och så allting tar ju mycket längre tid att göra. De skriver även dom och bland det värsta som är med i boken är att ja, de har ju antagligen översatt Boys- och då kan de ha skrivit grabbarna, som det står senare. Men då, då har de skrivit boys med J. Jag håller på att dö när jag läste det, för att det, det var det värsta. Och även när de skriver om delfinerna så står det att de är intelligentaste varelsen på planeten. Ja, det står det i alla fall. Jag tror att alla lärde sig, det här i första klass, att det heter mest intelligenta. Men tydligen inte om man heter Thomas Tidholm. Som försöker vara ung, modern och hipp. Och bara misslyckas. Och Han är en dålig ba... översättare. Ja. Säg, är det en fisk? Det, det är det annat. Bara en fisk. Och eh, om man är född på 40-talet. Kanske man skulle förstå att om man försöker vara ung och hipp och cool. Och lite häftig och modern. Kanske man inte ska vara det genom att försöka prata ungdomsspråk år 2001. För att jag ser att... Det, den här översättningen den förstör så mycket. För att det är så många som har problem med det och dem och hur man skriver och uttrycker sig. Och ifall de inte får läsa hur det ska vara i böcker. Hur ska det då gå att liksom lära sig då? Om det inte kan stå på riktigt i en bok. Som är skrivet av en professionell människa. Ja. Det är att kunna det här. Exakt jag kommer ihåg vårt första möte och så berättade jag lite om detta. Emma hade ju då sett det på min Twitter och Instagram när jag hade skrivit om detta. Och så kom det till att jag berättade för Isabelle och hon tog det ganska lugnt tills jag skrev eller sa att de skrev dem. Då flippade hon totalt. Om det är någonting jag otroligt stora problem med så är det folk som tar fel på det och den. Och det är väldigt många som är så här, men så länge man fattar vad, vad, vad man menar så gör det väl ingenting. Men bara, nej, det finns grammatiska regler för att de ska följas. Ja. Ja. Alltså, det finns vissa saker absolut som jag säger att man kan ta det lite löst och lätt på. Men det och dem som båda två i tal uttalas dem. Det är två stycken som man ska hålla i text. Så att det är två helt olika ord som används i två helt olika kontexter. Mm. Mm. Typ som säg. Och sig. sig en fisk. Ja, mm. det var väl det jag skulle dissa idag. Du känner dig ny med det? Ja, jag tror du det. har du klankat ner på den. Jag har gått och varit arg och klankat ner på den här en månad för alla jag möter som frågar vad jag för mig jag har fått höra ja. om vetan Thomas Thomas Tidholm. Jag ska ja. även inte läsa ut de här böckerna nu har jag bestämt mig för för att det går inte utan jag tänker köpa en annan utgåva som är skriven för riktiga människor. <laughs> Vad läser här hör ser vi just nu? Ska jag börja med Jag Ja, på tåget ner hit till Göteborg så läste jag ut del två i paperbacken Saga. Alltså en serietidning. Och det var jätte jättebra. Så nu vill jag ha nästa del. Jag vet inte om nästa del kommer så att jag sörjer lite nu. Jag vet inte det vad jag ska säga om den för att den är skitbra. Men det är två olika... Det är i rymdmiljö och sådär lite... Sci-fi fantasy, mystiskt härligt, med skumma varelser. Den som sett min Instagram vet vad jag pratar om. Vi kan lämna det där så får ni läsa boken eller serien själva och döma. Men det är två olika raser som slåss mot varandra, krigar. Och så är det två figurer från varje ras som blir kära, och de får ett kärleksbarn. Och mm. ja, om de och deras flykt ifrån kriget och så. Så det har jag läst. Jag håller även på och läser en bok, Evig Natt, av Guillermo del Toro och Chuck Hogan. Det är sista delen av trilogin The Strain. Jag tror att den heter Släktet på svenska, hela serien, men boken är Evig Natt. Det är en liten ny take på vampyrer. Eh, alltså efter det här Twilight-hysterin med bitterande vampyrer så har de då gått tillbaka till lite mer alltså lite rå, lite som liksom råvarelser och att de sprider sig mer som ett virus och tar över världen. Så det är en liten grupp människor man får följa som ska se till att vampyrerna inte gör det helt enkelt. Väldigt spännande. Det är vad jag läser. Vad ser jag? Jag svarar för Jag som Misfits har jag på att se Orange is a new black. Ja. Den har jag säkert klart och börjat se om. Och så ser jag på Supernatural. Samtliga bra såklart. Annars skulle jag inte se det. Jag har börjat se på Star Trek The Original Series. Det är första gången för mig. Jag har tidigare sett Voyager Och hittills känner jag lite att jag fattar inte grejer. Förlåt alla trekkister ute. Jag håller på att läsa The Hobbit. För när jag har hållit på att läsa den i vad är det nu? fyra år. Så tänkte jag att. Nej men nu är det dags att läsa ut den. Jag hade faktiskt läst ut den tidigare om inte jag hade råkat ta sönder två exemplar av boken. Med muggel och allt möjligt. Och så ser jag på Doctor Who. Jag är på säsong fyra. Det är helt fantastiskt. Och bara för att jag blev så fruktansvärt förtjust i Rose Tyler. Så är jag på sista säsongen av En Call Girls Dagbok. Sen så har jag börjat kolla om Arrow. Som jag slutade titta efter kanske tre avsnitt Så tyckte jag att nu får det vara dags Så jag börjat kolla på Adventure Time Mer än när det bara går på TV Och råkar slå över Vad du, Just nu håller jag på att läsa tre böcker Anledningen till det är att jag Förra veckan läste bara en bok I Dan Simmons serie Hyperion Fyra böcker och de två sista fanns inte på min lokala science fiction-bokhandel som vanliga pocketar. Utan det är alltså två böcker i en i stor pocket vilket innebär att den här boken är helt fucking enorm. Går inte med en ryggsäck om man ska bort på en lång helg i tre dagar. Så jag tog med mig en annan bok och därför är jag mitt i en novellsamling av H.P. Lovecraft, Mytiska monster bestialitet och sånt. Det är rätt nice. Utöver den och då den Simons-boken så håller jag även på att läsa Hannes Råstams bok om fallet Kvik. Och det här är en väldigt intressant bok. Det här har verkligen inte alls att göra med det som den här podden ska handla om. Utan det här är liksom samhället Sverige och hur det egentligen kan gå till när en seriemördare ska dömas. Har ni läst den och inte håller med Råstam så skulle jag gärna vilja veta varför. Och har ni läst den och håller med Råstam så, så förstår för jag. Vad säger jag på just nu? Det känns som att det är lite tv serietolkar just nu. Jag avslutar flera serier under våren. Jag har tittat på Fringe. Och jag har tittat på Doctor Who. Och jag har tittat ganska mycket på Lost. Och Fringe avslutar helt och hållet. Och Doctor Who avslutar helt och hållet. Och nu väntar jag på november. Men jag har tittat på Orange is the New Black. Som också är slut. Och i brist på annat så tittar jag på typ True Blood. Som senaste säsongen tyvärr inte riktigt har levt upp till mina förväntningar. Fast det gjorde inte förra säsongen heller. Så det var väl länge sedan gjorde det känner jag. Ja, jag har varit ganska upprörd över det i och med att karaktärerna har liksom genererats allt eftersom säsongen har gått. Och de har slängt in fler storylines i brist på bra stories. Så det är vad jag läser här och ser just nu. Är det dags att avsluta vårt första avsnitt då? Mm. Jag tror det. Det har ju gått ganska bra. Ja, tycker det. Vi finns på Twitter, vi heter Fake geek girl Pod. Vi finns på vår blogg som heter fejlpod.wordpress.com. Vi har en mail som är fejgiggirlpod at gmail.com. Och har ni kommentarer, tips, feedback, kritik. Det här ska vara väl underbyggd kritik. Väldigt. Okay? mycket viktigt. Så välkomna att höra av till oss. Uh, ni får komma ihåg att vi är alla tre nybörjare på det här. Där är det första gången någon av oss tre spelar in någonting. Har ni vettig kritik på hur vi kan förbättra vår produktion så kommer det. Men säg inte bara, ni dåliga eller för det är inte det vi är intresserade av att höra. Konstruktiv kritik, eller inte alls. Precis. Uh, okay. De länkade Youtube tips vi har pratat om under podden idag kommer ligga ute på bloggen. Jag heter isalu507 på Twitter. Jag heter Mrs underscore Altea och jag är 10 år. Och där ser vi på återseende. Tack för oss. Vi var där hela tiden.